Nem tudjátok azt a zsenialitást, hogy a Robi meg tudta akadályozni az ilyen típusú filmeknek a tematikába való felvételé. Én, én egyébként pont fültanúja voltam, mert a Robival ültem az autóban, amikor a, a Szabolcsal beszélt, és, és már nagyon-nagyon összeérett a drog, mert négy skandináv film, és akkor abba be lehet egy Bergman nyomni. De olyan ördögi módon még talált egy skandináv filmet, életében biztos, hogy nemhogy nem... Hogy nem találd nem is keresett Scandiát filmet de csak talált egyet, és akkor-akkor így ki lehetett cselezni. De so sok ilyen hasonló példa volt, tehát megvédett benneteket az efféle ártalmaktól. És én nagyon hálás vagyok, ez az a tipikus alkotói film, amikor valami rohat nagyot mond a háttérben, de amit végig kell néznem, az iszonyatosan vontatott és, és unalmas. És, és hát még kiemelném a szinkront, ami, ami, ami olyan mennyiségben lóg le a, a mozgóképről, hogy gyakorlatilag bármilyen hangozhatna, miközben mozog a szájuk. Kicsit visszatérnék erre, hogy Robi mitől védte meg a hallgatókat, mert szerintem tök jó téma. <gül> Most megtudjátok. Igen. Hát a, nem, nem tudom, kihallotta, volt egy olyan adás, amiben csak Jean-Claude Van Damme filmek voltak. Volt. Na, hát az, az, az nem kevés munkámba került. <gül> Ugyanis amikor meghallott, hogy négy Jean-Claude Van Damme filmet akarok lenyomni egy adás alatt, akkor káromkodott. Sokat. Nekem is tetszett. tetszett. Vida mondja, a legjobb adás volt ideig, én nem emlékszem, nem? Jó, csak ennyit szerettem. Az az igazság, hogy a műsornak három állandó szereplője is felelős volt a, a menthetetlen snob hang megszólalásáért. Ők név szerint a két, két Szabolcs, Nagy Pál Szabolcs és Parrak Szabolcs, valamint Farkas Attila Márton. Hát egyikünk sem lehet itt ma este sajnos. És így aztán a, ezek a művészfilmek, ezek nem a megfelelő, a szerintük megfelelő mértékben kapnak, kapnak nyilvánosságot. Én mindig próbáltam ezt a műsort valahogy középre gravitálni. tehát Próbáltam a jó filmekről beszélni, nem pedig az öncélusz noboskodás, valamint az, ö, ö, a Tresnek való ö, teljesen gátlástalan áldo, áldozatok bemutatását között egy, egy, egy megfelelő színvonalon tartani a műsornak a, a, a tematikáját, hát ez ritkábban sikerült, semmint ahányszor nem. Azt képzeljétek el, nem tudom, emlékeztek el hogy volt egy ilyen szavazás, hogy mi a Hallgatók 10 kedvenc filmje, és ott, ott bizony Tarkovski volt az első helyen, és akkor hát most már talán el, elszabad árulni, hogy, hogy én voltam éppen a vendég, és nem bírtam végignézni a filmet, de úgy nagyon-nagyon <gül> nagyon nem bírtam végignézni. És akkor végül, végül azt csináltuk, e, stalker volt, e, hogy, hogy, e, hogy fölhívtuk a famót, mert hogy ő biztos látta, <gül> és mi meg nem beszéltünk róla semmit. E, volt egy másik vicces eset, ha most már az ilyeneknél vagyunk, amikor félreértettük a Robi-val, hogy melyik filmet kéne megnézni, és ketten nem ugyanazt a filmet néztük meg. Nem, nem volt teljes a, a tévedés, mert a, ez a mi is annak a címe? Bomba, biztos. Talán ez a, ez a film címeből két verzió készült, egyik nem olyan régi, a George Clooney-val, és nagyon jó, a másik egy régi, amit én nem láttam, pedig azt kellett volna megnéznem, de azt nem sikerült úgy betűre az Vetőre adá... ugyanaz a két film, tehát? Nem, utána néztem a különbségeknek is, Na. utána a műsor után úgy izgatott, hogy miről kellett volna beszélni. És akkor még egy kulissza titok, és akkor engedem tovább az időt náci sodni, hogy, hogy annál nagyobb élmény azért nincs, és föl kell, ezt kellett volna fölvenni, amikor a Robival mondjuk egy ilyen Veronika kettős élete színvonalú, ilyen, ilyen mély művész dolgot végignéz az ember, mert olyan mértékben szenved tőle, ami már élvezetet okoz annak is, aki egyébként nem különösebben szadisztikus hajlamokkal megáldott, hogy ez micsoda, és így üvött. ilyenkor többször is és rohangál. Na, na, na, nagyon jó. Tehát ezt azt hiszem, hogy jó. Tehát, hogyha lesz, nem látta a még semmit nem tudsz. Lesz még a tizedik uh, top 100 adás végén is uh, néző, akkor majd lehetne egy ilyen külön kis magánszámot, hogy berakunk valamilyen művészületet, és a Robi reagál. A Veronika kettős életétől az Isten óvjon meg titeket. Az a mértékű szenvelgés ami abban zajlik, és a Nőnek a kifürkészhetetlen természete előtti áldozatoknak a bemutatása, olyan mennyiségű celluloidnak a föláldozása, és az idegrendszeremnek a föláldozása, nem is beszélve a tiétekéről. De a legjobbak akkor is a magyar művészfélek a mert az mindig abból egy magyar művészfilm bejön, vagy ahogy hívják, vagy az Esztergályos Cecilia, vagy, a, vagy ahogy hívják a, a Essenyi Énikő és közli, hogy Nyad ki a picsámat! És ez, tehát ebből áll egy magyar művészfilm, és utána bejönnek ketten, akik tök mindegy, hogy milyen neműek, meg milyen állatfajosz tartozik. Úgy dugnak, hogy még azt is hallott, hogy az operatőrnek hogy a ficsmája, nem hogy azoknak, akik ott vannak az ágyon. Tehát azért mégiscsak, ha már művészfilm, akkor magyar nézzük, Ez el, Az legalább szaftos. Szólni semmiről nem szól. Művészi értéke nincs, de legalább valami valamiben, ami, ami vagy izgalmas, Na. vagy undorító, legalábbis valamilyen Van valami a minimum büdös. Volt olyan, hogy néha le leült a műsor, és akkor egy bejátszás alatt csak annyit kellett mondani a Robin-nak, hogy emlékszel az ez a Veronika kettősét az nem volt olyan jó, <gül> és akkor utána elsöpörte, gyakorlatilag a következő két órás blokkot is megkaptuk akkor, hogyha ezt az ember hát kimondott. Ez volt volt, volt, volt volt néhány ilyen, ilyen cool szó, és az a, az a fantasztikus, hogy a tizedszer is bejön, és a Robin nem veszi észre, hogy csak azért mondtam, hogy, hogy akkor megill legyen az a dolog. Olyan Szeretek szörfözni a mocsok hullámain. E, azt lehet mondani, hogy a, az, a, az valami, valami rémes, amikor egy rendező meg akarja magát valósítani. De, ne nem magadat valósítsd meg, De, egy storyt, mesélj most, le is egy csinálja, story most is csinálja, most is csinálja. Van egy történeted, amit el akarsz mondani, meséld már el, és a, azt nem értik meg, hogy nem megvalósítani kell egy filmet, hanem nem elbaszni. És ha ez sikerül, akkor nagyon jó az elég, de nem, mert ő, mert ő anny, annyi ideje gyűjti magában, a, és, hogy először legyen egy jó sztorid, és utána, hogyha tudsz egy normális filmet rendezni, meg, meg tudod mutatni a megfelelő módon, hogy ne, ne ronsd el nekem az élményt, akkor utána lehet, lehet, lehet menni Sergio nak, És abból nagyon jó filmek lesznek, csak ne azzal induljon, hogy én, én körsvenkeket tudok, meg nem tudom, hát ide tudnék neveket mondani, de nyilván nem akarok. Hogy hogy mi, miért, tehát hogyha meg akarod magadat valósítani, akkor neve, ne, neveld a gyerekedet abban a szellemben, de lehetőleg, mert az rád van bízva. De nem de, meg, egy, meg lehet magadat de, is de valósítani, néző, de nem érted? mindegy, hogy hogyan. Tehát nem mindegy, hogy az, hogy magadat megvalósítod, az az, hogy, hogy a gondolkodásod előjön a műalkotásból, vagy az, hogy, hogy filmet csinálsz arról, hogy hogyan recskázol, és utána hogyan piszkálod ki a izét a paksi magyaróta, amit tudom én a segged lukából. Nem, hogy ö, fi, filmet akarsz csinálni, itt ez a kérdés, hogy filmet akarsz, csinálni, vagy magadat akarod megcsinálni. Tehát itt ez a, ez a fontos kérdés. És a magyar filmgyártásnak is általában az a legfőbb problémája, hogy nem, nem nincs igazán mondani valója. Tehát nem akar igazán elmondani semmit. Nem, nem tud igazán elmondani semmit. Nem gondol különösebben Robi. sok mindent a világról. Önmagáról rengeteg mindent gondol, és azt mindenáron meg akarja mutatni a nagyszerűségét az ő Tanácstalanságát az És a, a, a, azt a, azt a, azt a, azt a azt a görcsöt, Kere amiben ő van, a, lábát, a, hát ez a celluloid ezer nyelvén képes. Én ismerek ilyen embert, aki ugyanezt a mikrofonnal csinálja. Az a baj, Robi, hogy nagyon eh, eh, langyos lelkű időnáci vagyok, de keresztbe tetted a lábad, az azt jelenti, hogy hosszan fogsz beszélni. Eh, ne ne, ne tedd így, még rengeteg adás van, és a közönség ki fog feküdni, ha itt évfélig nem fejezzük be. Úgyhogy, Jó, akkor... Az abba, hogy a baj, hogy akkor mentél a színpadon, amikor filmbejátszás volt, és ezért mindenki kis ére, nem akkor mentél a színpadon, amikor beszélni lehet, hanem úgy könnyű, hogy ez egy kimész, amikor éppen nézzük ott a filmet, közben bepisülnek, így nem rímelt, hogy kell mondani? Nézik a filmet, közben bepisül, mindegy. Már régen voltam a... Nos, hát akkor... A teljes szétesés előtt szerintem folytassuk. Igen, én is készültem egy filmmel, amelyre a bűntudat mozdítok. De te csak utánam jössz. Jól van, gyere. Te vagy a végén, tehát ennyiről van szó téged, téged mi, miattad jöttek el az emberek, te vagy a sztár, nem, nem nekem kell a végét lezárnom. Egyébként is, csak húzzuk az időt. Nem, mi vagyunk az ő minél minélkülünk nem tudna rádió csinálni, mi viszont még Hozzá képest jó. Szóval én nem szeretnék most sokáig beszélni majd, sőt inkább nagyon keveset fogok, mert egyébként is tök fáradt vagyok nekem, kisgyerekem van és ilyenkor én már aludni szoktam, komolyan. Úgyhogy én nekem az agyam már nem is működik igazán. Egy olyan filmmel készültem, ami nem annyira különösebben jó. Lehet, hogy némelyiknél jobb, mint amit ma itt ajánlottak a kollégák, de egyébként nem egy jó film. Nem, nem találtam már olyat, amiről ne beszéltünk volna legalább háromszor. Ez egy ilyen, mondjuk egy hetes, ilyen indulatú hetes film. A témája miatt vettem inkább elő. Nekem rögeszmém az, hogy valamit nagyon elcsesz az emberiség a, a bolygóval. Szóval, hogy, hogy a bolygó jelenleg nagyon rossz állapotban van ő a tünet hordozója a mi betegségünknek, és, és hogy így el kellene gondolkodni ezen, hogy, hogy mit csinálunk, mert, mert ha ezen nem gondolkodunk és nem cselekszünk hirtelen, akkor, akkor nem lesz filmgyártás, mert ha nincs bolygó, nincsen klíma, nincsen, nincsen éghajlat, nincsenek állatok, növények, nincs iható víz, akkor nem lesznek emberek, és akkor nem lesz cellulóid, amire filmet forgassunk, és nem lesznek ilyen hülye rádióműsorok, amikben ezekről lehet beszélni. Tehát én, én a környezetvédelemre szeretném, hogyha felhívhatnám a figyelmeteket. Tudom, unalmas téma, és mi, a csapból is ez folyik, de mégis valahogy arról van szó, hogy megnézzük ezeket a filmeket, aztán fölállunk, és éljük tovább az életünket pont ugyanúgy, mint előtte. Semmit nem változtatunk már, pedig ez szerintem most a változtatás időszaka. A Szerintem a bejátszót le lehet játszani, semmi különösről nem fog szólni. Az egész film tulajdonképpen egy hosszú monológ, egy, egyetlen narrátor mondja végig, és ö, találomra van kiragadva egyetlen részlet, de, de az egész egy nagy folyam, egy, a, amit, amit szerintem érdemes megnézni. Mondom, nem egy különösebben jó film, de mindenképpen gondolatébresztő. Ja igen, magyar. A legtöbb fogyasztói termék több ezer kilométert utazik az előállító országtól a fogyasztó országig. 1950 óta a nemzetközi kereskedelem meghúzórozódott. A kereskedelem 90 a a tengeren zajlik. Évente 500 millió konténert szállítanak a világ fogyasztásának olyan nagy központjai felé, mint amilyen például Dubaj. Dubaj a világ egyik legnagyobb építkezése. Egy ország, ahol a lehetetlen is lehetséges, például az, hogy mesterséges szigeteket hoznak létre a tengeren. Köszönhetően Dubajnak több mint 30 éve van eladható energiája. Ez az energia a világ egyik leggazdagabb országává tette. Az olaj már fogytán, de a vagyon megmarad. Így Dubaj képes több millió tonna nyersanyagot importálni és munkásokat hozni a világ minden tájáról. Felhőkarcoló erdőket emelni, amelyek minden egyes tagja magasabb, mint az előző, vagy akár sípáját építeni a sivatag közepén. Dubajban nincs termőföld, de tudnak élelmet importálni. Dubajban nincs víz, de megtehetik, hogy rengeteg energiát fektessenek a tengervíz sótalanyításába és a világ legmagasabb felhőkarcolóinak megépítésébe. Dubajban mindig süt a nap, de nincsenek napelemeik. Ez az a város, ahol a több többet ér, ahol a legvadabb álmok is valóra válnak. Dubaj a nyugati modell betetőzése, 800 méteres, a totális modernitásnak emelt totemével, amivel minden ideérkezőt elkápráztat. Túlzás? Meg lehet. Úgy tűnik, Dubaj kiválasztotta a helyét a világban. Dubaj jelzőfény a világ vagyona számára, és ebből még nagyobb profitot remél, mint az olajból. Semmi sem szakadt el jobban a természettől, mint Dubaj. Bár semmi nem függ annyira a természettől, mint Dubai. A város mindössze a gazdag országok példáját követte. Még nem értettük meg, hogy azt éljük fel, amit a természet adott. Mit tudunk a tengerek világáról, amelyeknek csak felületét látjuk, és amelyek bolygónk felületének háromnegyedét borítják? Az óceánok mélye öröktitok. Több ezer olyan fajél él ott, amelyek létezése rejtély maradt számunkra. Nem akarom túl esztétizálni ezt a dolgot, mert nem erről szól. Nem, nem az a lényeg, hogy kirendezte, meg ki a narrátor, meg meg, hogy hívták ezt a bálnát, meg kifotózta a filmet, hanem, hanem az, hogy, hogy így nagyon nem jó, amit csinálunk, mindenki, itt, itt, a, itt a teremben mindenki, magamat is beleértve, fenntarthatatlanul él. Pici dolgok, te is. Pici, pici, pici dolgokat kell tennünk. Nem szabad várnunk arra, hogy majd megcsinálják, majd a kormányok, meg majd a cégek önmérsékletre intik magukat. Nem, nekünk kell valamit csinálni, és nézzetek utána, járjatok utána, és nem fáradtok titeket ezzel tovább. Kérem, hogy mondd el, hogy milyen film címe? Home, magyarul otthonunk. És ez egy olyan film, ami el, döbbenetes módon elérhető ingyenesen a YouTube csatornán. Tehát itt még letölteni is kell, és itt illegális területekre tévedni. Ez effektíve HD minőségben font van a YouTube-on. nekem csak egy bajom van vele, hogy ez az alapvetően cégek szponzorált a film, és pont olyan, hogy bizonyos démoni. Karvajtőke hozta létre. Az a bajom vele, hogy pont olyan, mint. Én, a, a, én most szándékosan nem a Karvajtőkét kritizáltam, hanem magunkat. Jó, tehát hogy az a baj a filmmel, hogy pont olyan, mint a Auder termékei, ugye, ki a főszponzor? Ezért volt. mondtam, hogy nem egy, nem egy kimondottan jó film, de arra alkalmas, hogy erről még nem beszéltünk, tehát ennek a kritériumnak megfelelően, ugye, hány, hány filmről volt szó azonás alatt? 500-ról nem tudom, szóval minden létező filmet, amit én ismerek, azt már többször elővettünk, nem, nem tudtam mást hozni. Arra jó, arra jó hogy, hogy ezt elmondhattam, és ennyire. Így viszont, hogy nagyon... meg minden, így viszont akkor meg azt akadul, hogy meg még egy baj van vele, hogy még pont a Novák Péter, hogy annál kevésbé irritáló embert nem találtak volna. É, de, de így, ilyen formán viszont akkor stimmel, akkor jó, jó, ő, Tehát például ő igazából a megasztárba találta meg az igazi helyét. Tehát maga a műsor nem irritálóbb, mint jó, ő. Hát, jó, hát nem egy tolandrásnál, tehát nem, nem ér fel azokba a magasságokba, de Istenem, nekünk ez jutott informatív... Bocsánat, csak hozzá. a Novák Péter, ez bocsó, Robi, csak kicsúszott a zsinór, amikor elkezdtem volna beszélni. Tehát a Novák Péterrel én egy zöld szervezetnek dolgozok, a védeletnek, tehát sokat dolgoztunk együtt, és hálás vagyok neki, hogy őt legalább így érdekli ez a dolog, de mennyire Magyarországra jellemző, hogyha zöld téma, akkor természetesen Novák Péter volt itt is a narrátor hangja, tehát én ettől valahol tényleg rosszú vagyok. Most túl azon, hogy fogalm nincs, hogy milyen számokat énekelt, vagy milyen műsorban prezentált őket, magát. Ha, ha valakinek ez a film nem tetszik, majdnem szóról szóra ugyanez az Elgornak a kellemetlen igazsága. Azt, azt meg lehet nézni, ez egy fokkal talán jobb, arról már volt szó. Megjegyzem, a mögött is nyilván hatalmas áll, meg a demokrata párt, meg egyáltalán. És miben más lehet a film, úgy... mint a Kolyánis ami évtizedekkel korábbi, és szerintem a mögött még nem valószínű, hogy állt. Nem? Szóval, hogy, hogy mennyi belépesz tovább most azon, hogy up-to-date információi vannak? Hát Ami... szerintem, szerintem mondom, annyi a lényeg, hogy ez, ez ma történik, ez a film ma készült, és nekünk ma kell erre reagálnunk. Ha már elnézést, mert te jössz most utána, ha már fölpofátlankodtattak engem a színpadra, akkor először is szemtől szembe hat kérek elnézést a QNS adásért. Igen, én voltam, köszönöm és Nagyon gyorsan ajánlok egy filmet, amiről Viktor is beszélt. Én a Koyalnisz kacit ajánlom, hogy mindenki nézze meg, ha akar egy ilyen finoman elgondolkodtató, eszeveszett, izgalmas igazi utazást. Színészek és story nélkül. Köszönöm. Az... Az Otthonunk című kapcsolatban az a nagyon nagy különlegesség, amit el lehet mondani, hogy végi felvételekből áll az egész film. Kizárólag Tudjátok, légi... van az a francia légi Na, ő csinálta, nem tudom a nevét, Igen. de ha tudom, nem merem kiejteni, mert nem tudok francia. O, a... Légi és műhold. Es es esélyük nincsen, tehát a Jan Artus Bernard <laughs> legyen most így jó. Légi de... és műhold fotók kizárólag. Ilyen film még nem volt, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon különleges műfaj. Egy műfaj születésének, a légi film születésének vagyunk a szemtanúi akkor, amikor a Home Című filmről beszélünk. Bocs, hagyj mondjak valamit, tehát azért vegyük egy picit, nagyon picit komolyan a műsort, és ne csak arról beszéljünk, hogy a Robival milyen sokat szoktunk röhögni, hanem én reagálnék a, a, a Dávid filmére, meg, a, meg a, azzal kapcsolatos gondolatokra is, remélem, hogy ilyen későről senkit nem zavar, hogy... Szóval nagyon érdekes ez a dolog, és nagyon szép volt az a bálna, tehát nem igaz, hogy az esztétikára, hogy nem kell mert gyönyörű volt az a bálna, hogy ott lement a vízá, és nem hiszem, hogy ne volna meg sokunkat, csak nekem az a problémám, hogy egyre erősebben ben van a köztudatban, hogy van itt valami probléma, hogy te is elmondtad, és ezt egyre, egyre inkább érezzük, és aki ma komolyan akarja magát venni, és fiatal, és nem, nem, nem tudom milyen, az biztosan úgy gondolja, hogy itt valami nagyon komoly baj van. Tehát én szerintem ez, ez már, már, már a közhelybe átmenő gondolat, annélkül, hogy, hogy a valódi dolgok megtörténtek volna. Nekem a csúcs példám az, amikor a híresen hát nem környezetbarát Forma 1 úgy döntött, hogy annak az egyik autója egy, egy Honda autó, az mostantól földbolygó színűre lesz festve a környezet tudatosság jegyében. Azért ez nagyon durva, ha belegondoltok. Ugyanannyit fogyasztott, A, mint, a, a nem forma 1-ben azt hiszem 120 litert fogyasztanak a és kilométer de, de, kilométerre. Engem a 120 liter nem zavar annyira, mint mikor aztán földbolygó színűre festi azzal, hogy ő akkor most tett valamit az a öldmozgatókkal. Akkor legalább ne tegyen úgy. Tehát én azt mondom, hogy én, én elvállalom, hogy elégettem a 120 liter, De hogy még zöld is vagyok, az, az azért kicsit már erős nekem. És sokszor ezt érzem, hogy mit teszünk meg mi az öldmozgalom egyéb hogy bármi, amire most már nem azt írják, nyúl mint régen, mindig azt hívják, hogy new, most azt hívják, hogy bió vagy zöld, azt megvesszük, megesszük, többet fizetünk érte, szenvedtünk érte, és a... Csak az a baj, hogy minden való tehát azért nehéz különbeszélni, akár a környezetvédelmi. például, az előbb én feldobtam példát a művészettel kapcsolatban az alkalmatlanság, Valóban ezek a dolgok körbeérnek. Tehát például, hogy amit az előbb mondta, hogy ugye a, mondjuk a képzőművészeti egyetemre nem azt veszik föl, meg a képzőművészeti iskolában aki tud rajzolni, akkor nyilván az orvosira esetleg ugyanúgy nem azt veszik föl, meg se a többi. És egy idő után, hogyha mondjuk valaki nem azt csinálja, ami ez igazából ért, akkor azt csak rosszul tudja csinálni, meg muszáj sumákolnia, és ezek a dolgok egy idő után körbeérnek. Tehát egy idő után, mert az ember kénytelen környezetet szennyezni, mert csak úgy tudja megoldani, hogy hogy, hogy, hogy jól csinálja, mert, mert, mert a. Szóval, hogy bocs, hogy befejezem a gondolatot, hogy... De ez egy-egy emberem múlik. Ez csak rajtad múlik, és most nem akarok ilyen nagyon politikus lenni, és rátok mutatni, hogy ez rajtad múlik, de ez így van. Tehát ha te nem teszel semmit, akkor a világ nem változik meg. A lényeg, hogy tegyél többet annál, hogy megnézed a filmet, mert sokan... Hogyha az netet első helyezetté tudtuk tenni az IMDb legrosszabb filmeket tartalmazó listáján, akkor a bolygót is kell megmenteni. Igen, el kell, hogy higgyük. Ezzel kezdődik minden barátaim. Na most ott viszont megmondtad, hogy mit csináljunk. Tehát én pont erre akarok utalni, hogy ott megmondtad, hogy szavazzunk. Itt, itt nem, nem annyira világos, hogy mi lenne a, ten, a tennivaló. És ebben én érzek egy hatalmas veszélytet. Bőszáz évvel ezelőtt vagy 150 évvel ezelőtt egyre élesedett az a helyzet, hogy, hogy van, van egy csomó ember, akinek nagyon, szociál, nagyon komoly szociális gondjai vannak, őt hívtuk proletariátusnak, és akkor születtek rá kőkemény válszok, hogy mit kell tenni. Mondjuk ilyen volt a, a kommunista, a proletárdiktatúra irányvonal, vagy a nemzeti szocializmus, tehát megmondták ezeknek az embereknek, akikben az az elégedetlenség nagyon erős volt, és már, már adtunk hozzá egy felvilágosodást, amiatt észrevehették, adtunk hozzá egy kommunista kiáltványt, ami aztán el is Magyarázta, hogy hogyan, Jó, és hát akkor ezzel ez leszünk a... valami. Bocs, hogy, hogy mondjam el, hogy én azt érzem, azt érzem veszélyesnek, hogy, hogy ez a frusztráció az nő, tehát nő az az érzés, hogy igen, itt valami állati nagy gond van, de nem biztos, hogy jól fogják nekünk azt megmondani, hogy mit kell akkor most csinálunk, és akkor valami olyasmit legyártunk, nem tudom, ökoterrorizmus vagy nem tudom micsoda. És bár, azokat... bár csak ott jó, már. Jó. Tehát jó. ez az ökoterrorizmus. Oh, jaj, jaj, mindig, jaj, mindig előjön. veszélyes emberek ülnek ja, itt, akik bár csak helyzet. már ott tartanak. Fáradnának kellene megérteni. mindenki fáradnának kellene megérteni. Befejezem a mondatot, és a Dávid mindenképpen azt hiszem, hogy jogos lenne, ha tudna reagálni a szavaimra, akármennyire is igazod van, Péter. Csak annyi. Annyit akarok mondani, hogy hol van az a film, ami megmutatja, hogy akkor hogyan éljünk, kis közösségben, magunk körül, akárhol. Az, az egy izgalmasabb film, bár lehet, hogy filmművészettel egyébként értékelhetetlen lenne, bocsi. Természetesen, ahogy, ahogy ez a film, úgy a kellemetlen igazság is, meg szerintem minden komolyan film ö, nem csak a probléma felvetésig jut el. Ez, ez, ezt tényleg mindenki tudja, tehát ez, ez nagyon egyszerű, hanem javasol alternatívákat is. Na most ez már más kérdés, hogy kinek-kinek ízlése és világlátása szerint jön be az, amit ezek a filmek javasolnak. Vagy, vagy van a Guys, az is egy nagyon erősen kritikus film, és annak a végén is megvan, hogy szerintük mit kéne tenni. Én nem mindig értek ezekkel egyetén. ebben a tekintetben egy ilyen nagyon konzervatív zöld vagyok, hogy én nem abban hiszek, hogy majd a technológia fogja megoldani a problémákat, mert, mert, mert ez az, amit ma a, a tőke leginkább szeretne ö, a fejünkbe verni, hogy hatalmas gondokat, ö, problémákat okoztunk, szörnyű krízisben vagyunk, de ha elég erősen fejlesztünk a technológiánkon, akkor majd jobb lesz, szerintem nem. Szerintem vissza kell venni, lehet néha hátrafelé menni, ez nem, nem szégyen. Nagyon igazad van, vagy legalábbis nagyon egyetértünk. Lenin volt az, aki azt mondta, hogy a mennyiség az átcsap minőségbe, és... Még egy kicsit több diktatúra, még egy kicsit több diktatúra és demokrácia. De ezt, ezt egyébként komolyan gondolta és ez komolyan, komolyan hittek komplett társadalmak. Ha nem hittek volna, akkor hirtelen a gulágon Váluk találják most lehet látni, hogy ez mennyire működik. Igen, igen, tehát hogy ez a permanens forradalom, ez lehet, hogy nem működik és lehet, hogy meg kell tanulnunk hátra. És akkor Robi, a filmed? Hátrafelé lépni az időnáci hívásának, illetve az SSS írónak engedve, aki azt javasolta nekünk 9 óra 55 perckor, hogy Fuchs Péter esetleg forgathatna egy filmet Jean-Claude Van a főszerepben időnáci címmel. Abszolút támogatjuk a film elkészültét, és a műsor, mint a film sponzora már is. Sőt, ezt le is pontozzuk, elvállaljuk. Már is egy két pontot már garantálunk a filmnek. Szóval, én nem fogok hosszasan beszélni erről a filmről a késő órára való tekintettel. A bűntudat mozdított arra többek között, hogy erről az egyébként kiváló filmről beszéljek, ennek a kiváló rendezőnek, rendezőnek Tom Tikvernek a. Sokat gyakoroltad ezt a filméről, Ugye Tom Tikvert nem csak a lé de az annál még kiválóbb harcos és a hercegnő és a leg, jobb parfüm című filmek miatt szeretjük és becsüljük, és a német új hullámnak, bár ezt sosem szokták így hívni, én most mégis ezzel, ezzel kísérletezem, hiszen német új hullám nem volt, csak cseh meg francia, úgyhogy miért is ne lehetne egy német új hullám? De szerintem náluk most születik újjá a filmgyártás, túllépve az olyan mélypontokon, amelyek a Wim Wendersnek a nevével filmjelezhetők. É, és most már, most már rendes filmeket is rendeznek a, a, az unokák. É, ami azt illeti, Tom Tickver a jóknak is a legjobbika, a, a, a nagyszerű német filmgyártók közül is kiemelkedik, és, és hát hogyha csak egy filmet, akkor a parfüm című filmet, mint a minden idők legkiválóbb sötét evangéliumát, azt látnotok kell. É, ez a film, amiről szó lesz, ez Magyarországon nem lett kiadva, Úgyhogy ezt a Dunatévéről Duna rögzítette egy kedves hallgató, és ez a kedves hallgató juttatta el hozzám, és a legnagyobb szomorúságomra és a legnagyobb csalódásomra nem érte meg a műsor a, a filmnek a, az ajánlását, viszont mi most ezt pótolni tudjuk a 200. adás alkalmával. Úgyhogy a hálánk fejeződjön ki a Téli Alvók című Tom Tikver film ajánlása során. Ennél mozgalmasabb a film, egyébként. Hova Jól van, belejtsd el! Hová mész? Hova? Oh, Picsi a Jó Várjunk, szervusztok. Viszlát, csáó! Köszönjük -e? Nyugatan nyugodtan heverészi. Hagyjál békén. Ja, legalább reklámot csinálni magadnak. Most mi bajod van? Miért högöröksz vele? Mert nem kéne folyton kiörítened a hűtőszekrét. Miért ne? Én töltöttem föl. Miért kéne reklámot csinálnom magamnak? Mert itt akarsz lakni, te nyomont. Sükrettyú. Hova mész? Nem haragszol, ha Márkó egy ideig itt lakik. Nem, miért? Megkérdezte. És gondoltam, jó. Na, igen, persze. Na, vajon mit? De mit? S miért? Nem csinálnék reklámot magamnak. Mi bajod? Már elintéztem. Kösz szépen. Köszönöm. Nem kell. Ez nem igaz. Lesz ez szíves itt maradni? Miért csináltam az egész cirkuszt? Én nem cirkuszt akarok. Én itt akarok lakni. Te nem vagy normális. Persze, most elkezdesz bőgni, és én vagyok a hibás. Én nem bőgök. Nem is akarod, hogy itt lakjak. Gondolod, hogy tényleg jó lett volt ez? Hát persze. Miért? Miért? Miért? Igen, miért? Miért ne? De miért? Mert jó itt lenni, együtt. Csak veszekszunk folyton. Ez nem is igaz. Tényleg szívesen vagy együtt velem? Igen, te nem. Nem. Hát, ez egy pont olyan film, mint amiket én nagyon szeretek. Kicsit vígjáték, nagyon dráma, közben egy egy nagyon nagyon átütő erejű számomra, nagyon-nagyon szuggesztív generációs pillanatkép ennek a generációnak a pszichéjéről, a lelki állapotáról. Ebben, ennek a jólétben nevelkedő ellustult és érzelmileg felnőni képtelen generációnak az állapotáról. Ilyen, ilyen jól ilyen szuggesztív módon egyetlen rendezőtől sem nagyon láttam ennek a mai a, ténylegesen mi nekünk a mi lelkiállapotunkat a mi hétköznapjainkat a, a mi érzelmi éretlenségünket megmutatni, mint ahogy teszi. Én nekem ez egy, ez egy azért volt nagyon jó élmény mert magamra ismertem ennek a szerencsétlen hősnek a karakterében aki aki port.hu. Igen, de nincsen fönt, tehát nincsen, de igen, itt van, megvan. Szóval a port.hu az mindig segít, ugye? Na igen, itt van, most itt van velünk. Igen, az az IMDB, az a, az a, a globális port. Én, itt Markóról van szó, aki elcseszi az életét és elcseszi a szerelmét. Láthattátok ezt a hisztit, amit ott előadott. Adnak, amit mond, semmi köze nincsen ahhoz, amit érez. Van, egy, van benne egy olyan rontó ösztön, ami, ami egy pótcselekvés, valamiért, amit tennie kéne, de amit nem tesz meg, mert nem tudja, hogy mit kéne tennie, mert nem kapta meg hozzá a az érzelmi muníciót, mert nem tanulta meg a saját kárán azt, hogy milyen értéke van mindannak, amit birtokol. És ezért aztán, ezért aztán mindent lerombol az életében, a környezetében, mindent szétszabotál az összes olyan, olyan kapcsot, olyan, olyan, olyan érzelmi viszonyulást, amelynek nagyon nagy értéke van, és amiután aztán később majd sírhat, amikor már, már késő lesz. És az ő, hát en, ennek a, en, Ez egy nagyon-nagyon sajátos lelkiállapot, amiben én személy szerint magamra ismerek. És, és nagyon erős dráma, egy nagyon súlyos tragédiába torkoló történet, egy szerelmi négy szögr, szögről, melyben négy fiatal vesz részt, meg egy idősebb férfiról, akinek a a, a lelki válságáról és a, arról a tragédiáról, ami zajlik, és mindeközben meg nagyon, nagyon hétköznapi, nagyon emberi, nagyon, és, és pontosan olyan, a Tom Ticverben ez a jó, és az, hogy, az, hogy a, a hétköznapok világába a hitelességnek a közegébe tudja ágyazni azokat a katarzisokat, amelyekhez el tudja jutatni a nézőit. A Harcos és a Hercegnő című film egyébként egy kiváló példa, egy még jobb filméről van szó. A, a az az igazság, hogy ez pont, pont az a rendező, aki a közérthető művészfilmeket, vagy a művészileg elmélyült közönségfilmeket, és most tök mindegy, hogy honnan nézzük, vagy a kettő ugyanazt jelenti igazából, készíti, szerintem hasonló egyébként a minden, a Hollywoodban Martin Scorsese, vagy amilyen Franciaországban ugye a és most a rendezőlük bessonról beszélünk, és nem a producerlük beszomrol, tehát senkinek se a Yamakasi a című film jelenje meg szellemi képernyőjén. Hanem a zsendárk nyilvánvalóan, hanem nyilvánvalóan a Jean Dark című zsenialitás. Az az igazság, hogy, hogy ennek, tehát hogy mondjam egy ennek megfelelő már több is, mint ígéret a Tomtikver, és, és egy, egy, egy nagy újjászületés, és egy kultúrnemzetnek, Németországnak a visszatérése. A, a porondra, és a Stefán Ste, Ste, Ste, Ste, Rábbal szemben jön meghatározása az én szememben. Maga Tomtikver, és hogy már, már csak ezért is megérdemli, hogy helyesen ejtsem ki a nevét. Európai japányai a németek. Igen, így van, de már nem sokáig. Abban bízunk, hogy, hogy mivel hogy a, a, a németek képesek arra, hogy megrendezennek úgy egy világbajnokságot szemben mondjuk a japánokkal és a koreaiakkal, hogy az ember ne, a, ne a, csak a gyalázat hangján szóljon róluk, tehát ennek megfelelően e, van remény a filmgyártás terén is akár. Úgyhogy én például ezt a filmet ajánlom a ti figyelmetekbe, hogyha magatokra akartok ismerni, ha akartok egy celluloid tükröt saját magatok számára, akkor a, akkor a téli alvók című film az, az pont alkalmas lesz erre. Ha már németek, azért ezt a mai nap végén kikérném magamnak, hogy a, ők a kultúrnemzet, meg a legnagyobb kultúrnemzet, mert Beethoven, tehát minimum az olaszok nevébe hadd kérjem ki ezt a sületlenséget. Azért volt, volt olyan időszak a... A, a, a, a so, igen, hát sok hogyha a világ nem 150 egy, évig tartott, is, akkor meg, igen, tehát 1750-1850, akkor én, én igen. Én csak annyit mondtam, hogy volt olyan, tehát el, azért előfordult. Ki mondjuk, tudja, hogy a kereket meg a tüzet az kitalálta föl, az volt. Nem semmi országot tudod? bántani, de olyan speciál nem sokáig volt, hogy Albánia volt éppen. Mi magyarok, magyarok, mi magyarok is nagy nemzet voltunk, csak régebben, amikor még a tüzet feltaláltuk. A, ugye tudjuk, hogy a sumerek hogy a voltak lapos, azok, akik a aztán meg, hogy gömbölyű. a meló volt, megcsinál, Igen És nem csak, hogy, nem csak, hogy a tüzet fedeztük fel, de kisőbb a... mi fedeztük fel a sirius ahol a, a tüzet felfedeztük még annak idején. Úgyhogy átadnám a szót Fux Péternek, hogy méltó módon konferálja le ezt a 200. adást. Hát köszönjük szépen a kedves... Bocs, Peti. Egy, egy, egy... De, de, de meglátod, hogy igazam van. Igen? Szóval nem, nem kérdezzük meg a közönséget, hogy nincs -e valami kérdése, vagy valami, mert... Szóval... Pont ezt akartam mondani, hogy ez a műsor abban már, nagyon már műsorított az előzőekre, hogy csak SMS-t küldhettek, be se telefonáltak, De az SMS-t sem szoktuk beolvasni, tehát azt is úgy lehet küldeni, ne, hogy ezből nincs jelentősége. Hogyha van kérdésetek, akkor elő a telefonokkal is, az SMS-falra lehet üzenni nekünk. A rossz hírem az, hogy erre nincsen idő. Tehát nagyon szívesen Sziasztok. venném ezt. Nagyon szívesen venném ezt. Személyesen lehet odajárulni a kedves mesterhez, vagy... Hát, a kedves mesterhez. További kérdésekhez? De tényleg, de tényleg nincsen időnk, tehát lassan mennünk kell, mert nem a gyereknek kell le kell feküdni, vagy ilyesmi. De biztos sokan szeretnének pisilni menni. Kimehetnek pisilni, bárki kimehet, ott, ott látok valakit, kimehet. Tehát szerintem, Peti, azt nem kell neked megszervezni, hogy a közönség mikor megy. Jó, tehát akkor az a rövid pillanat Lehet, következik. Lehet kérdezni, vagy mellékhelységet használni, vagy bármit csinálni. A műsorban ez az a rész, amikor kérdezi a hangmérnök, hogy visszajövünk, már csak egy perc van a végig, és akkor a Robinok van egy perces monológia még. Jó, tehát akkor meg most... lehet tőlünk kérdezni, hogy merre van a WC például, hogyha... Akkor most fölállással és kiabálással szerintem lehet kérdezni, mert ezeket a mikrofonokat nem tudjuk mozgatni. Elismétlem a mikrofonba a kérdést, hogy a rádió hallgatók is hallják, hogy csak... Tehát, itt el, elő volt egy kérdés, az, az volt a kérdés, amelyet egy, egy szerintem a bejátszások alapján kicsit túl fiatal lány telt te, fiú, hosszú hajú fiú. Annyira fiatal, hogy még nem, nem döntött a kérdésben elnézést. Ez elég ciki volt. Mégiscsak a, a... a japánoknak van igaza? Az, az, volt a, az volt a kérdés, hogyha megmo, megmondják Másja, azt, hogy ö, mi a kedvenc filmje, a közönségnek hipotetikus tagjai, akkor vajon ö, Robi megmondja azonnal -e azonnal séróból, hogy akkor milyen csoportba tartozik az illet. És hányas a tízes skálán? És hányas a tízes skálán a film, illetőleg a kérdező? Természetesen, nyilvánvalóan erről vagyunk híresek, hogy megmondjuk Egyéb kérdés, vagy filmcím? A válasz igen. Lehet mondani egy filmcímet is szerintem akkor hozzá. Hármat kell mondani egyébként, hogy be tudjuk pontosan lőni. Igen. Tehát nyilvánvalóan kell az aszcendens, kell I a napjegy. Kis Meg anyja leánykori neve az is kell, meg irányító akkor amíg fogjuk. amíg Amíg gondolkoztok ezen, ott, ott hátul nekünk balra volt egy kérdező, aki közben is kezdte, csak nem hallotta, hogy is van egy kérdés. Most meg lehetne újra próbálni, de elvettük a kezést. Megtalálta a WC-t a fiatal ember ennek örülünk. Mit jelent az, hogy paternalizmus? A paternalizmus oh, az, az az atyáskodást jelenti. Páter. A páter latin szóból származik. A, általában én ezt a kifejezést kizárólag a paternalista diktatúrával kapcsolatban szoktam használni. Ugye van a totális diktatúra, ami ugye a Rákosi rendszer volt, és van a paternalista diktatúra, amely pedig a Kádár rendszer volt. Hogy melyik a rosszabb, arra a kérdésre mindig az, a, a, az adja meg a helyes választ, aki éppen az aktuálisban él. Nyilvánvalóan aki a totálisban él, az a paternalistába vágyik, aki pedig a paternalistában él, az nem vágyik a totálisba. Én a Hét Mesterlövészet című paternalista diktatúrában dolgoztam oly sokáig, de most ennek már vége. Kisfiam! Van-e még kérdés? Ezek nem annyira voltak valódi kérdések, mert, mert csak ilyen nagyon rövid válaszokat Egy Van adni. egy kérdés, SMS Front a Totárikolban, mi a gesztus, amiből tudjuk mi a megoldás? Ugye, Kell, kötelező. És nincs és ezért csodálatos a Totárikol. Ugye Filip Kédiknek köszönhetjük ezt a szerintem minden idők legfantasztikusabb science fiction koncepcióját, amelyben nincs megoldás, nincs megfejtés. Két párhuzamos értelmezés egyaránt érvényes, és mindvégig az nem teszi le a voksát sem erre sem a... Tehát itt nem, a, nem a, a, a Cárnyas fejvadász című filmről beszélünk, ahol ugye a rendezői változatban az egyszarvú minden kérdésre választad, és egy hatalmas felkiáltójeli alakul. Itt nincs ilyen. Tehát két párhuzamos értelmezés egyaránt meg van engedve a kedves néző számára. Az én számomra ez a, egyébként szintén Philip Kédik, ugye egyik Philip Kédikebb, mint a másik. A, a, Nekem a totárikol még kedvesebb, mint koncepció, bár a megvalósítás tekintetében a, a szárnyas fejvadász esetében mégsem egy, ö, ö, egy ö, hulladék akciófilmről beszélünk. de Nem tudjuk, hogy melyik a nagyobb színész, Rutger Hauer vagy Schwarzenegger, nem? Szóval e, a, nehéz a, dönteni. Az a durva, hogy a totárikolt azt a Dusty Hoffman-nal leforgatni, de nem volt... Esküszöm. Tehát Kicsit más filmről beszélnénk, hogyha Dustin hoffman forgatják le. Nem volt rá meg a megfelelő pénz. Ennek megfelelően Arnold Schwarzenegger lett az, aki a, a számunkra ezt a filmet fémjelzi. De én azt gondolom, hogy ettől még Philip Kédik nem fordul meg a saját sírjában. De egy filmet még szóba hoznék, a Robert Duvall a Stalin című filmet. Nem tudom, ezt, hogy most így Ülünk és jó, megbeszéljük, hogy a Robi mekkora fasz. Ugye elképzelem, hogy a rádiókafétól, mert van az a végén, amikor már azt hiszik, hogy meghalt a Stalin, és a beriót körülbelül leköpködik, meg, megruddos, és még fingik egyet, és akkor visszarolnak kezét csókolva. Geniális Ugye Elképzelem, a hogy rádiókaféból leszólnak, hogy mégse Vágyatovsz, Tordó, és a jóda arról egy bővidekkel robbözzük, hogy mondj, mondját! Esjük, eszéljük, mikrofon, még a seggébe is dugunk. Mondját, mondját! mondját, mondját, mondját, mondját. Ennyit nincs, a paternalista diktatúráról. Nincs már rádiókafé. Nincs. Építsünk egy rádió... Együtt! Együtt építsünk egy rádiókafé. Na, hogyha tényleg nincs több kérdés... A, megjött a kérdés a fiatal úrtól. Mi a három film? Négy páncélos is a kutya? Hét szamúrai és a hét mester, Ez csak kettő. Ez csak kettő. <gül> A, második a számok embere. Ugyanaz. Hogy? A számok embere. Ez, ez e e egyértelműen pá páncél a szamurái egyébként. Tehát. Jó, akkor a ez a kérdés mégsem volt olyan jó ötlet. De még, még van egy kérdés? Mátrix cirológia. Forrás. forrás. Már most a könyvről beszélünk? Hey. <gül> <gül> Tehát, matrix a forrás, mi a harmadik? Belvili Randevu. A forrásból a német forrás, vagy az amerikai? Az, az amerikai. Rázacica, szerintem. <gül> hát. <gül> <gül> <gül> <gül> Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Azt kell, hogy mondjam rád. És hát vannak sznob beütéseid, az az igazság. De hogy a, a, a Matrix szó, és utána a trilógia, hogy következik. Tehát, hogy ezt a szó kapcsolatot hogy képzeled. Ez a, ez a kültelki értelmiségi sznob vagy. azt kell, hogy mondjam rád. Nem, nem értem, tehát nem értem, hogy hogy vált trilógiával a fejedben az az egy film, amihez készült két ö, bűncselekmény. Hát de már az első is, most a Dark City után mi, mire verik a matrix van, van, van az a, a kategóri, hogy snob szeretnék lenni. Na, tehát vissza kell de, de, de, még, még nem vagyok snob, az értelmiségitől nagyon messze vagyok, de szeretné, hogy a snobok fölvennének maguk közé, igen. ez. Na, ezt... tehát időn átszíveszek megint, mert most már tényleg lekeverem önmagunkat. Két e, dolgot kell még e, elmondani. Az egyik az, hogy hogy ez pátoszos részen esünk essünk túl hirtelen. Nagyon köszönöm azt a bizalmat, amit a műsor iránt tanúsítottatok, és hogy ilyen mámoros búcsút biztosítottatok, és tettetek lehetővé a műsor számára. Ezt, ezt nagyon köszönöm, mert ez erre mindannyian meg vagyunk hatva itt fönn a színpadon. És ezért gyorsan kitaláltad a top 100 hogy még 10-szer legyen ugyanez az élmény. A másik, ami fontos, hogy, hogy rádobunk még 10 élőadást erre, erre a igen, pont azért, mert nem, nem szabad abba hagyni, tehát nem szabad tudni méltósággal abba hagyni a A, a, a TNT-zenekar nyomdokain szeretnénk nem, újra és újra hülyét csinálni magunkból. Nem, nem, amikor nem, elbúcsúzunk és újra, meg újra elbúcsúzunk. Mert a Happy Gang is visszatért. Nem tudtad. Azért lesz 11-kor egy egyébként ez a, ez a tízszer százas dolog, mert a gyerekkori élmény jut eszünkbe, amikor tudjuk, hogy az a jó, amikor picit tovább maradhatunk. És akkor utána megpróbáltunk egész éjszaka fönnmaradni, és aztán semmi sem történt. Úgyhogy valami ilyesmi élményre számítsatok szerintem ez a dolog. Érzem, még is. lesz folytatás, tehát a tizen túl is egészen biztos, hogy Robik küzdeni fog, hogy legyen folytatás. Én nem maradhattam fönt, én nekem kilenckor kellett lefeküdnöm. Akarsz róla és beszélni? Igen, fogok róla beszélni. De egy tipikus. A a ju ju Juventus-Liverpool megdöntő 1985-ben nem. Annyira ne bánjad. Nem tudtam, 39 Juventino halt meg aznap éjjel, és emiatt annyit késett a meccs, hogy nem tudtam megnézni a Juventus első bajnokok ligáját, akkor még bajnoksapatok Európa kupájának nevezték a tornát győzelmét, és az azóta is él bennem, úgyhogy most vissza, visszavágok mindenért, és tíz adással fogok fizetni az emberiségnek olyan bűnökért, amelyeket nem ők követtek el. Adásonként 3,9 Juventino fog Én... feltámadni. Úgyhogy úgy, arra is majd várunk titeket, egy kicsit nagyobb számban. Tehát szedjétek már össze magatokat, egy főleg azoknak szól, akik itt vannak. Tehát... És ha nincsen káfé, te azért vagy? Hát azt majd meglátjuk, dolgozunk az ügyön. Tehát dolgozunk azon, hogy esetleg a jövőben is meg lehessen szólalni. Az, hogy ez a brand, ez nem fog visszatérni az egészen biztos. Hát az, hogy a Hétmesterlővészet című brand. Én azt gondolom, hogy ebből kivettük azt, ami benne volt. Ebben Nagy pászabos nem ért velünk egyet. Hát nincsen itt, úgyhogy nem tudja elmondani. Hát ez van, ugye? Úgyhogy e, e, e, ettől a brentől elbúcsúzunk, de ott vannak helyettünk a filmek, amelyek Ékes szólóban és, és főleg látványosabban mondják el mindazt, amit a filmművészetről lehet, mint egy rádió műsor tudja. Az, az időnáci egyébként nem verbális jelekkel próbálja tudod tudatodra adni, hogy vége. Jön, jön felénk, jön. Felénk magasodik, de mi lenne, hogyha provokálnánk még egy kicsit? Úgyhogy találkozunk újra, a, a, a, mégpedig a... Valaki kérdezni akar, hogyha jól látom. <hállt> Jó, tehát köszönjük szépen a szervezőknek. Éppen ezt akarom mondani, hogy a hétmesterdövésze Facebook oldalán. Hallgassuk meg a hallgatót. Így van, a Ez facebook pont az, mint a forró vizet a kopaszra kapcsán, amit a Gábor elmondott. Tök, tök ugyanaz. Jó, tehát... Annyit szeretnék még mondani, gyorsan lezárásként, hogy bármilyen folytatása lesz a műsornak, azt a Facebookra értesülni fogtok róla. Tehát eh, Köszönjük szépen Kószának az eddigi munkát is, és azt is, hogy most ezt megszerveztem még egyszer. <tos> és bár az nem egy hivatalos rajongói oldal, ennek ellenére hivatalosan meg tudjuk erősíteni, Robi megerősíti hogy onnét fogtok informálódni arról, vagy onnét tudtok információt szerezni, hogy hol folytatódik és milyen formában Puzsi Robert munkássága, illetve ez a műsor. Azonnal fön lesz a Facebook, a, a Facebook profilon a, az információ ezzel kapcsolatosan. Ez egészen biztos, mert hogyha nem én, hát akkor majd megosztja ezt veletek Melyen a fuxpeti, De én is tervezem, hogy csatlakozom a közösségi portálhoz, csak mondom itt még a pszichoanalíziseknek a sorozata választ el engem ettől, de dolgozom az ügyön. Azt mondjátok meg, hogy kósza volt-e, aki a civilkontrol.net-re pakolta, vagy nem, mert nem, ha nem, nem akkor emlékezzünk meg róla, és nem tudom, Székskai mit van. -e? Gábor, volt, Gábor volt, aki, én köszönöm aki neki nagyon. civilkontrolon civil elkezdte a műsornak az archiválását, és minden egyéb korábbi műsornak az archiválását, és ő is nagyon, so, nagyon, nagyon sokat tett értünk, úgyhogy őnek is nagyon köz, de ő elsősorban neki, tehát ő volt az előörse minden aktivitásnak, amit tapasztalható. És akkor még megköszönném még egyszer a tűzraktérnek, hogy helyet biztosított a rendezvénynek. Kint van adománynál a meg lehet nekik köszönni. Illetve köszönöm szépen minden jelenlévőnek. És közé közé köszönjük hogy az időt nem engedte elszaladni. Azért, az annyira nem sikerült, de mindesetre köszönöm a kedves megkivottaknak is, hogy itt voltak Robival az élem. Na, tehát akkor ennyi volt a mai műsor, és még lehet kérdésekkel megrohanni Robit, gondolom. Tehát így könnyen a felelősséget. Na hát akkor köszönjük. Sziasztok!